чи була та дівчинка, чи ні. Білий пташок побував у сні кожного і стер усякий спогад про неї. Чомусь це було потрібно. Останній лікарів сон закінчувався словами «Тебе нема у майбутньому. Як же ти існуєш?» Він аж заплакав, щойно прокинувся від великого болю серця, і навіть перший сніг не втішив його переміною в природі. Лікар намагався згадати, чому сніг випав, і чому він білий. Він притулився чолом до шибки і дивився докидой погляд і не став білим від снігу, а тоді вийшов на двір. Сніг ліг йому на плечі, він вдихнув білий колір і той опустився до серця, яке зразу перестало боліти. Лікар розвернувся і не побачив за собою нікого, хто б записував на снігу все, що він думає і робить. Звичайна річ для того, кого немає у майбутньому. Потім бачили лише сліди його незграбних, недоглянутих черевиків, що можуть не пережити цієї зими, а поруч сліди котячих лапок. Антон першим прочитав ці сліди. Спочатку лікар ніби йшов на прогулянку. Лікар пройшовся над річкою взад-вперед, а тоді швидко став спускатися в долину. Коли стало зрозуміло, що лікар більше не повернеться, Марфа взялася прибирати його кімнату, де залишились усі речі. Випадково зазирнула у дзеркальце для гоління і здивувалася, не побачивши у ньому обличчя лікаря. Так, ніби він мав залишити там своє старе обличчя. Насліди ходили дивитись Ізедор і Джон Сміт. Пригріло сонце, і сліди зникли. Старий, Марфа і, звісно, лі, знали, що ніщо не зникає у цьому світі, і те, що лікар пішов несподівано разом з першим снігом, не здивувало їх. Коли людина раптом відчуває, що її немає тут, вона з'являється в іншому місці. Антон налаштовувався на зиму. Дорубав дрова, поскладав їх під навіс, лущив вечорами квасолю і горох. А вечори були довгі. Він не знав іншого життя і тому не міг мить Та як сторожовий пес мусив бути чуйним. Не запливати надто то далеко і на хвилях марень чи снів, щоб почути поклик нового прибульця і допомогти йому вийти до притул. Зникнення лікаря трохи вразило його, хоч їм зрідка доводилося розмовляти, і розмови були такі собі. З про той світ з ними взагалі ніхто не ділився. Усі хотіли якнайшвидше забути про його існування. А втрата лікаря не була важкою в професійному розумінні. Кожен лікував себе сам. Лікар цим не переймався. На небагато часу, перш ніж лікар вийде через західні ворота притулку, якщо ті справді існують. Може, це лише вид віруяви. Лі казав це і про східні ворота. Див, незрозуміла думка. У реальності східних воріт Антон не сумнівався. Їх можна було бачити, торкатися. Зі смутком згадував писар Антон тепле літо, запах розквітлої литої, гудіння бджіл, ночі, коли він спав просто неба і дивився на зорі. Але коли подумати, зима – це затишок. Приємне відчуття, що все зроблено, що ти захищений від негоди, і можна відпочити разом із землею. Усе влаштоване мудро. І те, що осінь переходить у зиму, і те, що лікар пішов, і те, що часом не вражає, чи хвороба, і те, що притулок час від часу занепадає і безлюдніє, бо йому теж треба відпочити. І навіть те, що він, Антон, не завжди буде писарем східних воріт, а його сила переліться в щось інше. Ласкаво світився вогник свічки, потріскувала остання купка дров у печі, і Антон засинав із мирною дитячою усмішкою на устах. Він мав усе, що було йому потрібне – знання, їжу, тепло, а те, чого не мав, було не потрібне. Звідки Антон міг знати, що такого життя прагнули всі філософи того світу? Але їхні думки зазвичай розходилися зі способом життя. Та й внутрішньої свободи досягали лише одержимі. Де-хто з них знаходив дорогу до притулку. Як-от Лі. Антон ніколи не наважився спитати, де книга, в якій записано життя самого Лі. Надто вже був він несміливий, тактовний, який личить писар від східних воріт, який проводить прибульців у інший світ. І не бере за це плати, як роблять усі перевізники враховуючи й Харона. Який би то був тягар, якби писарі виплатили розповідями про своє життя. А тут не треба було ні відвертості, ні щирості, ні виправдовувань, ні докорів сумління. Вони тут нічого не вартували. Притулок — це місце, де тобі дають спокій,